una somo lenye kituo kina chosema hofu ya mungu kituo cha somo la leo kina sema hofu ya mungu hofu ya mungu. Emtuweza e, kwa kwa ma, maandiko tena kani kitabu cha zaburi ya pili mlango uwasio tangu li tangu li kwa miamba ana simu anayataka. Chuki tamu kama kutafuta uwezeko kuta hapa papa kuapa papa wondo Mungu Kristo alie alie koma alie pevu alajio kujacha kuta bibiake vizuri zaburi ya pini msanohu mna moja zaburi na sema zaburi ya pini msanohu mna moja na sema mtumikie ni bwana kuakicho shangriani kuakutete meka utete meka ikuwa na tete meka kuakito maji una kichezeo kichezeo ni kitu chenye kutia hofu na ku, na, na na kutisha Biblia nasema Mungu wetu ni Mungu ni moto ulao kwenye kitabu tulichokimaliza eh ni moto ulao e, eh la leo linatukumbusha kitu ambacho kimeondoka katika jamii zaidi sana kitu ambacho kimeondoka katika ya wakristo cha na hofu ya Mungu niakuwa kuwa na hofu ya Mungu. By the way, Mungu tena sema ni Mungu yupi? Sio kila Mungu. Iko inayojiita miungu iko mingi. Tungerea mungu anayetambulika katika kwa jina la Yesu Kristo. Mungu asio katika utatu wa baba mara na utakatifu sio Mungu. Tunangelea Mungu utatu Mungu tunanisoma habari kwenye Biblia. Kama na Mungu wako ambaye umemtengeneza au ni nikimnyago chako unini hatuongelee hicho. ongelea Mungu ambaye ni roho ambaye alivalishwa mwili katika nafsi ya pili ya Kristo lakini habari zake zimeelezwa sheria zake ziko kwenye biblia neno lake kwenye biblia uzima wake yameandikwa kwenye biblia ni habari za hizo tunazozoongelea hofu kuwa na hofu naye by the way nianzaje kusema baadaye tutaongea kuna kwamba kuna aina mbili za hofu ya Mungu kuna hofu mbaya na hofu nzuri sisi kwa tunaongelea ile hofu nzuri lakini tutaigusa hofu mbaya mbao hatotaki kuwa nayo Leo hii ni, ni kama falsafa ya, ya imani za dunia hii hasa za by the way kila alie na pumzi kwenye mianzi ya pua zake hii anatakiwa amuhofu Mungu wake bila kujarisha kama ana Biblia au hana Biblia Kumuhofu Mungu ni nini ni pale unapofanya kitu ambacho Mungu hatimpendezi kiko kinyume na marekezo yake ukakifanya kwanza ukaipuka uka, uka kukifanya lakini ukikifanya una wasiwasi unasema kwa kweli ni hatari Mungu yupa naona Lewe he mwanaadamu anaenda anavyotaka anazisha kanuni zake na matendo yake vibuuzi bila kujali kana kwamba Mungu amesema hajasema amekataza hajakataza Amen Naomba tu somo hili katika ile tabia ya awali eh hey, ya kumhofu Mungu Na kuhofu vitu ambavu. Kwa mwame, hini tabia mbao pia na mtoto mzuli. Anata kiwa naeo kwa, na kwa zazuaki. Anakwa na hofu. Mzazi anata kwa mtoto aleo. Anata kafanya kita na sima ha hao gupi. Sazamani kwa kikau. Kisho afanya kakosa kako. Unaesabu jioni. Itafika. Lakini ya. Unime sahau. Bahati mbaya, Kira hisitu. Kwa mwame, usipo muhofu mungu. tamofu muhofu na mzazi. Na vice versa na uspum, mzazutam, mzazutam, mzazutam, mzazutam, mzazutam. Lakini reo mwana tuanganie hofu ya mungu Kabla sijaafanya kitu Kiricho kinyume na mapenzi ya mungu Ni, ni kwanza nafsi ni korokoche <coughs> Wakati mwingine ni kiache tu kwa sababu na ongo pa mungu Hame kataza kwenye zaburi ya pili Isara ya 11 anasema mtumikieni bwana kwa kicho. Biblia ya Kiswahili imetumia neno mara nyingi kabisa linaloitwa kicho kumcha Mungu. Kidogo haifaa haileti maana halisi ya neno lenyewe Kicho ni nini? Kicho hatielewi kio sio lugha tunayotumia kwanza kila siku. Miongoni mm -hmm. mwa vitu vinavyotumika na makandina na na, na, na na dini za dunia hii Kujaribu kuondoa mamba ya mungu. pamoja na kutumia maneno ambayo Hayana maana halisi ya ile, ya ile ana, Anachukua ne, Ukisoma kwenye King James. Munda ote ambapa kicho. ameweka e, kumucha mungu. Nafasi, kwenye nafasi yake katumia neno. Fear. Mtu ambaya soma anaungia nubia kingereza. Neno fear halina mjadara. Ni hofu. Ni kugopa mm. Lakini huku anasema kicho Kicho ni nini Hata ni kuuliza huta, huta Kicho cha mungu Haida muna Lakini mda ote tuakapo tunasoma neno kicho Au kumcha mungu Nafasea kiweka hofu mm. Najuliza kwa nini hakuweka Hawa ha, kutafsiri kwa kweka neno Neneno kakimanisha hofu ya mungu Baratache sana katumia neno hofu Semu nika katumia kali ficha ficha Kimanisha hapo tumia neno kicho kicho kumchamu ucheni ama haina maana mbaya lakini sio neno lenye kuleta eh uhalisia wajambo jambo eh sio neno lenye kuleta uhalisia wa jambo eh haleluya kwa hiyo kulingana na neno hili Hili ufunguzi tu Hili tunosoma ya hapa Mungu anatutaka Kumtumikia Kwa hofu eh, Na kumshangilia Kumtukuza tukuza Lakini tukiwa tunatetemeka Kumba tunashukulika na mungu Semu njina sema mungu wetu ni moto Semu njina sema ni, ni jambo la kutisha Kwa ngukia. Hatika mikono ya Mungu aliye hai. Aya maneno tulimaliza kwenye kitabu cha nini? Kwenye kitabu cha cha wa hebrei. Si tajibu dogo. Lakini najaribu kwanza kuleta muktadha wa somo na ile fikra ikushudi iweze kufikiriwa vizuri, kusudi somo litakapokuwa linahubiriwa, sio tunajua tunaunguza tunaongelea nini. Jamani, hem tu kutulizane, twende kidogo, tuache ku labda kuongea sana. nje kutafakari hili. hii mambo yanayohusu Mungu, makatazo ya Mungu, vitu ambavyo Mungu vitu ambavyo unaweza kuvita dhambi, kuna mungu, vinatisha watu tena. Haviwatisha. Eh. Hebu eh, yangeni ulize. Nani ni nani anaomba mtoto kwenye Biblia inasema katika kitabu cha Nehemia. Nasema kabla sijaumba tumboni mama yangu, kabla na baba yangu kwa Nani anaaomba mtoto kwenye tumbo la baba na mama. Si Mungu. Mm -hmm. Lakini zinapopita sheria tena kutokea kwa mataifa ya Kikristo kwamba kuwepo na uhuru, kuwepo na kliniki Kuyofua hizo mimba na nini? Hofu ya Mungu ipo. Hamna yeah. hofu ya Mungu. Eh. Yeah. Hai. Hey. Hey. Eh. Eh, em eh, tuendelee mada kidogo. Em eh, tuzoe mko toka tika bado dukoo Jenga hoja. Eh, lengo la somo hili ninin? ni nini? Ni kukufundisha wewe na mimi na wewe unaetesikiliza popote pale ulipo kurudisha ili tabia ya kuhofu mambo ya Mungu na kumuinua Mungu. Kumuinua Mungu sio kusema Mungu takueni huko juu ah. Kumuinua Mungu ni kule kuonyesha kwamba mambo yake ni, ma, ni ni shati, ni masharti, ni mamlaka, ni sheria <coughs> Tunatakiwa tuzi, tuko chini yake. Hakisema anashusha maerekezo sisi tunapokea na kuya tenda. Kuma so katika kitapucha Isaya nanguwa wa muisho. Isaiah muisho pale. Ni msari wa 66. Msari wa pina nasema. Maana. Isaiah 66 mbili. Naseba. Maana mkono wangu ndio ulio. fanya hivi vyote vitu hivi vyote vikapata kutokea asema bwana asema ni Mungu huyo lakini mtu huyu ni nitakaye maangalia mtu alie mnyonge mwenye roho iliyopondeka atetemekae asikiapo neno langu Mungu anapendezwa Ana adaangalia yule mtu ambaye neno lake linamtetemesha amenii mm -hmm. eh msali popokutana na Mungu Kwenye kile kijiti kile, kinacho waka ambacho wakitekete, alionyesha hofu na kainama kasutugi. He. Na semi nyingi nyingine. Semi nyingi nyingine. He. Ni mapenzi ya mungu. Leo hii, nani ya makanisa? Kuna kama unajua, shetani lazima aanze kupiga pale ambapo anajua ndipo ambapo pangetumika tumika kumtukuza Mungu. Akishapiga hapo Huku kwingine duniani hahangaiki like, ndio sio. makanisani. Nao makanisani kuna kama ka yani ka ka, ka fulani au ka utaratibu wa Mungu anafanywa kwanza anaweza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 Leo naenda kumuleta kristo kweno wakawafanye Yani kama wama diya na mongoza Yani ni kama remote ya yani nazema kristo wama na wake up Yani kama, kama na mchezea chezea Mpana Mwami mimi hapa neto wafanyia Ni kuafundisha kuwa na hofu ya mungu Kwa amba ni na Bweka kwa amba napika keleli Ni kule kujaribu kuyapenyeza kwenye miwe yako Na na mimi nyewe Lakini unaona kwamba kila wakati ninapongelea habari ya neno la Mungu, marekeo ya neno amri ya Mungu, ninajapa sifa na utukufu. Ni kwamba. Hicho mm. ndicho mm. eh. lakini mtu mwingine anacheza tu. Eh. M kuna mmoja nasikia yuko kule Arusha. Eh, na nabii ah, Kabla akutaja jina lake, unataja vya viao vyake kama vitano mbele. Nabii mkuu muheshimiwa doctors, ni vitu gani mememe? Ala suru na mtaji ajili. akaulizwa na mwanishi mmoja hapa Tanzania. Anasema lakini wewe, wewe wako ni maskini wa kutupu. Na wewe angalia utajiri wako. Juza alionyesha magari yake, sima Land Rover zake na tisha. Kristo akija kwa mfano uta itakuaje? Yaani yani. na ni Muislamu, si tareku mtaji wao waje. Akamwambia fwanza, anaongea kwa kiburi kingi. Fwanza ina najwa nama ni Kristo atau kutnya namazam atau fahati ni, orang ni aku kibulikin ni kabis. Keriannya tu sila Eh, awak Alafu Watu wanasafiri kuenda kudanganywa na huyo kabisa. Ni kwa sababu ni biziwi, eh kiziwi akimongozwa kiziwi, kipofu akimongozwa kipofu wote watatumbukia shamboni. Maana fundi ni kizwi Ni kipofu vile vile na mwalimu wake. Lakini hayo maneno pekee yake alikuwa na tosha kusema huyo hamtumiki Kristo. Hofu ya natosha, ujokomba, Hoffia Mungu. Hofu ya Mungu. Ya chungere. Eh Hivi mtu anapo niwa mmoja watu wanaenama wana, wana, wana chini Na tipiga magoti na mikono yuko chini Na migumi ine yote Alafu anakanyaga juu yao anaza kukubili Hapo kuna hofi ya mungu hapo Hata sikidobu katika kitabu cha maraki Mlango wa kwanza Kile kitabu cha mwisho kwenye agano kale. Hea gano na kari inapo ishia pale Kapila ya matayo Una kitabu kifupu ifrani baada ya zakalia Una kitabu cha maraki Mlango Wakwanza mseli wa sita nasema Maraki moja sita nasema hivi Mwana humuheshimu baba yake Na mtumishi Humucha bwana wake kumcha Nisha sema neno hilo kiswari take ni Kumuhofu Humuhofu bwana Mtumishi wa kuea na muhofu wake Basi kama mimi ni baba yenu heshima yangu iko wapi na kama mimi ni bwana wenu hofu yangu kichochangu kiko wapi bwana wa majesha wauliza ninyi enyi makuhani watu au wanaojiita wa makuhani watumishi hofu yangu iko wapi kwaongo nyingine ni mapenzi ya Mungu anataka anategemea ahofiwe aheshimiwe na kutetemekewa Huku nyuma metoka kusema, kwenye kitabu cha, cha Isaiah 6 na 6 na 2, anasema, mwenye kulisikia mungu akufikirika kufikirika, ni yu nambaye neno lake, sheria yake, mwenye kulisikia na kulitetemekea. Anasema, huyu nene takai mangaria? Mwenye mtu aliema sikini, mwenye rogo rio poneka, mwenye kulisikia neno langu na kulitetemekea. Neku hii mtu anasikia neno wa mungu anasikia kama ni neno langu, la mizaha. Mgoja liseme na kiongozi mkubwa. aina heshima kali kweli kweli eh wewe mimi tujifunze kwa kitu mneno la Mungu zaidi kuliko wanadamu hata kama ni mwanadamu mkubwa anayejibopote pale kwenye kwenye uso wa dunia eh neno la Mungu ndio liko juu zaidi eh ndio rafiki kifuari mwone wako kalili la Mungu kwanza ya wanadamu yatafata baadaye amen hofu ya Mungu Mungu anatutaka leo hii wenu wa Kristo wana moga kwa Mungu ana moga kwa shetani Shetani si ndio Shetani usiku huu ondoka uliyekuwa umejinua uli kama ulikuwa unazungazunguka uh, utawajike ubadilike wewe uh, pepo rudi <laughs> kule hawakumbuki hata Kumsema Mungu wao anamsemma shetani eti ndio amemwogopa kwa sababu unacheza una naye mchezo wa wa upato. Okay. Eh. Lakini neno la Mungu linatuambia kwenye Mathayo, uliko kwenye Maraki kulia kidogo kuna kitabu cha Mathayo. Toka kwenye Maraki naenda kwenye Mathayo 10. Sikiliza maneno haya ndugu yangu. Nisikilize vizuri. Nilisikiliza vizuri. Mathayo 10:28. Nje na. mwa. Wao ndio asemwa ni Mungu. Msi waogope waouao wa mile. Wasiiweze kuua roho. Afadhali mwagopeni yule awezae kuangamiza mwiri na roho pia katika jihana Kulingana na neno la mungu Mungu anasema ni mwagopeni mimi kwa saundiye na uwezo Wakua mwiri na roho nikaitupa kwenye jihana Yeah, amesema kwa mwisi ni mwagopi Nicho hicho sema? No Ala sema mwagopi Mwisi mwagopi ilu vitu zingine Sana sana kwenyeza mwagopi wa tu basi Na haifita mwagopi wa ene Hakuna takia kufa katika yetu Kwa sababu ya wanadamu Kwa sababu vitu la linia hii Lakini siku mungu watakapo maliza Kweka sikini chake Na, na imajini kwa mwani sikini Tutawondoka Kwa kato fao Hapa ote tuipo kusanyika Hapa kuna tereto kwa hatupo tena ote Sijini Lakini, ni Lakini nimikononi ni, ni, ni ma mungu Wa razema Mimi ninawafundisha wakumuogopa Who kind of loves you. He's at my heart and says, particularly beast youwhat you see theということ. Now what will you do? He 你がとても inappropriate. He's not a Christian broker. He not so bad. He can Costa Rica. You don't understand why one Did they say, no I am out? What are we doing? Why would they tell us? And here comes when Photoshop has said the of the words to make this scene became cr Academic Myth 你 He said it was 테ant It is clear. I tell you, to let him show that he was Mithari kumi ishi na saba na sebe Mithari kumi ishi na saba Na seba hivi Kumchabwana Amba yutulisha sema Ukita kweleo mana yana ino kumchabwana Kwenye ni kumuhofu Kwa na hofu ya mungu Kumchabwana Kwa ongeza siku za mtu bali miaka yao wasio usio haki itapunguzwa. Wewe mimi tukimcha Mungu matokeo yake anatongezea siku za kuishi. Kwanza ana furaha na sisi. Ana furaha na sisi. Ukimcha Bwana kuongeza, na anaipenda kwa nechem nyingi. Kabla hujaanza nasema ananiongezea miaka, bana nipeeni mimi. Hapana, mcha Bwana. Mhofu Mungu utajikuta automatically anakuongezea siku tena za kuishi na zenye Misali, tulikuwa kwenye kumi, tuende kwenye kumi na tisa Misali kumi na tisa, badaya misali unaelekea oh, oh, nah, uko uko Misali kumi na tisa, wa so misali anasema yini Kwa tunawanda kumichwa bada, kunaongeza siku za kuhishi Misali wande anasema, utajiri huongeza rafiki wengi ah uh, misali, misali tisa, Sama, anasema kata Kumi na anasema Kumuchabwana, amba tuisha sewa ni kumhofu mungu Kumuchabwana huelekea uhai Eni, yani, kumhofu mungu Kuna tupeleka kum, kwenye, kuna tuelekeza kwenye uhai Kwenye uzima Kuhelekea uhai Ataka, ameshiba, hata jiriwa na ubahe Mungu sio darimu Kasi kama natupa mbiaka mingi na nini Lakini anatupa pia na maitaji yetu ndio mithali tukao kwenye 19 22 4 anasema hivi thawabu ya unyenyekevu ambao ni kumcha bwana ni utajiri na heshima nayo ni uzima naona kwamba kwenye uhai uzima siku za kuishi eh 22 4 siku za kuishi uhai Hei watu tunastruggle na mimagonjwa Na hofu za za vifo Mwene Kwa ni kwa mimi ile hofu wa mamu nikuwa naeo kwa kifo Ihamishe kwa mungu Kitu kifo kita ukimbea Ndikuwa naenu wa mungu nimesema Hei kwa watu wana hofu wa na vifo Kifo Ivi ukikofu kifo wewe ni kuhulizi Kitu kuhulizi Kwa utakomu umekisogeza bidi baadae. Kuona tunaishi rozi na dunda mko video mkononi. Eh? Eh, tena ndio kitabu cha tena kushoto zaidi zakati. Zakati wa kwanza 16. Mimi syafika huko kama hujafika bahati mbaya mimi naanza. Eh? 16 Nya kwanza shina tano nasema no? Kwa kwa kwa ni mkumu nye kusifua sana Na wakuhofiwa kuliko miungu yote Wakumuhofia ni nani? Ni buwana Hapa nukatumia nene neno rozweleko Eh wakuhofiwa Leo hii watu wanahofu miungu Azema bale ni wakuhofiwa kuliko miungu Sini o Lakini yo hii watu wanahofu miungu Leo hii mutakienda akaona nazi tu karibu na, na njia panda pale anaweza akaairisha njia karudi nyuma alikotoka mm -hmm. eh au akapita huko <coughs> kama ni kwenye misumari misumali mbali tu ame, ame, ame yeye eh. miungu ayo baada nyingine usihangaike nayo shetani yupo utawsaliti choote epita pembeni ile ya kusaza wala usifikirie mambo yabyo eh kabisa wala sikufundishwe kwamba eh, inapili weja asili hapo hizo nazi ukifika pale ikamate uile niyo ayokusikia eh? eti warokore warokoresi ni nomati yigege eti miarena akakuta kuku ametupa nani mlango ni kwake na nini eti kwa kwa ukaidi tu kumkaidi Shetani akamchukua yule kuku akamla kwa kumbavu Takuja kuja kula kwa kipindi pindo Eh, Puzia takataka taka zile Shukurika na mngu wako Hoja apiri Tunu emu kongaliye hoja ndogo ndogo Fupi za mstani miuri miu Chache kabisi eh, Hoja fupi Fupi za kutukumbusha hili somo tu Lengu wanini naweka hoja hizi Ni hili kusudi Ni nisi Nisi Nisi, nisi ereweke vibaya eh. Kwa fano hoja kwa za nasema imetupasa kumpenda mungu kuliko changanywa na kumuhofu. Yani, lazima viende pamoja. Kumhofu mungu, siyo kusewa kamba ujitengi nae, hee, hee, hee, hee, hee, mungu, hee, hee, mungu kambani nae. Ha? ni hofu ya upenda. Hufu ya upenda. ni vigumu sana kunganisha hivivitu vini. Hii ndio jesema ni ndio mtoto mzuri na of course mzazi mzuri. Sasa mtoto anaweza kama mzuri mzazi kama. Lakini vinatakiwa vikae pamoja. Ana nguvu na kumtii pamoja. Kimsingi ndiyo inatakiwa mume kwa mke kwa mme Eh? No tieure. nikuwa kumcha. Ni niko ambako huwezo kacheza na maekezo yake. Si kwa sababu unaogopa asifanye nini, ni kwa sababu tu isije maerewano maelewano mabaya. Hem tuangalie vipengele hivi viwili. Kwanza, hem mtu, tu Ibrahim. Nafikiri katika watu wa kujifunza mambo yao wanavyohusiana na Mungu wao, huwezi kupata tofauti sana na Ibrahim. Na wengine lakini Ibrahim ni mwangoni wa hawa kwanza kabisa. Hem tuangalie mahusiano Ibrahim na Mungu wao. Walikuwa kama mtu na rafiki yake. na sema lakini Ndani ya ule urafiki na upendo kukuna kuna na jomu e. hui ni mkuu mimi ni mdo Kuna upendo kati ya hui na mke Lakini hui nasema hui ni mkuba wangu Nisipicho e. chao Kuminanane Mwanzo kuminanane shina saba Mwanzo kuminanane Shina saba Mwanzo kuminanane shina saba nasema. Ibrahimu akajibu Akasema Basi nimeshika kusema na buwana Nami ni mafumbi na majivu tu Sita jikwenjanea mbele sana Ibrahimu manikwa yuko anajaribu kama kujadina na mungu Kwa habaliza namna kuisalimisha Sodoma na gumo Akata kwa na mwana zema vipu kukuta hamsini Kukuta nabaina tano kukuta Terathini Kukuta nabaina kukuta terathini kukuta kumi Yani wakati yuko anajaribu kuleta mjadala na Mungu, hawakuwa anajaraliana kama mtu na mshikaji. Se moja kabisa akajikumbuka nafasi yake mimi ni wanadamu. Hiyo ni Mungu. Akasema, "Sasa bwana, tazama nimeshika kunenda na bwana." Eni ni kama nimekanyaga nime, nime sehemu sio ya kawaida. Eh, na akamkumbusha aka Mungu, "Alema mimi ni nini? Mimi ni nini? Mimininini? Ni mavumbi na majivu." Leo hivi wewe uulize mtu anajiita ni nabii mkuu kama yule anaweza akasema ni majivu ni majivu na mavumbi meleza Kristo huyu ambaye kwamba atamkodisha gari zake au atamwazima amuoneshe ndani ya Arusha Hapo kuna hofu ya Mungu Ukishakuwa ukishakosa hofu ya Mungu hata tena mazuri kiasigani sigali umefarakana na Mungu Me farakana kwa tunawana mfano mzula Ibrahimu Ibrahim, jadili, ana na mungu ndiyo nilafika wa mungu ndiyo lakini anakumuka na fase asima mimi ni majibu, mimi ni mafunde nimeshika kusema na buwana sio kitu cha kawaida baje we, tunapo, toko chukua na mbele tunapo kwa tunawamba lazima tuomega tika kichwa na hofu na kutatimeka Eh, mtusome matayo nane atá eu não é, tu acabou de manzo, mas naquela, na época quando ele estava, meteu quando ele estava chamando a ganho a carreira, na época quando ele estava chamando a ganho de penímac time, atá eu não é, está ali o ano é para ele, não sei, o único que está a biblia se o homem não vai fazer aquela, Yule akida, akamjibu aka mjibu, haka yesu. akasema bwana mimi, sista wewe ndani dili, ndani, uingie chini ya dari yangu. Lakini sema neno, tu na mtumishi wangu watakona. Mm -hmm. Wao wame badirishu, haka ni narokwe. Yalu. Mtumishi, halikuwa na mombea mfanya wake wa nyumbani. yaani yeye katika watu wenye kiburi kiburi cha nguvu na wanajeshi ni namba moja Ndiyo sio lakini hakukumbuka jeshi a a akumuka cheo chake akuangalia nyota zake alimwangalia Yesu akaze atakuja ndani yani ulivu, wewe ni mkuu hustahili kuangaika kuingia ndani ya, ya, ya chini yani dalilangu alina viwango kwako halitoshi wewe sema tu kwa nguvu ulizonazo una uwezo wa kutoa maelekezo jambo hilo katokea hapa Yesu alishangaa sima hii amani hii mali siyo kwa na huyo hakuwa Mwisraeli wala Mebrania hakuwa MYahudi alikuwa mtu wa mataifa alikuwa Myunani Ni aliyaza kusema bwana na mimi ni ni askari juu yangu ni na wakubwa wangu wa, na chini yangu Wale wale chini yangu nikumambia nenda naenda kumambia njoo anakuja. Yaani nina amri. Wewe una amri kubwa unaweza kuamrisha kitu kitotokea hivi hivi. Usihangaike kuja nyumbani kwangu, hapa kufai, hapa kustahili ni mkubwa kwangu, nikuchafu, ni kudogo. Mimi nilikuwa na, na mjumba nzuri Yesu alikuwa haweza akifika pare nyumba yake ilikuwa mbaya kuliko ya Lakini anasema thamani yako, ukubwa wako, cheo chako, ukuu wako, utakatifu wako huna sababu ya kuja chini ya dali Wewe sema hapo tu Yesu kasemea hapo na mtu misha kapono Manake ni nini Aliongea kwa hofu Alikuwa naona hofu ya mungu Of course ni imani, Kwa semea ni imani, Lakini na hofu ipo Uyumtu huu uku huu Uta kujaje kwenye sehemu chafu kama ele kinoho Ni sana emungulize wewe hapo Leo atokee labda wa labda tuanze na wazimu anakuja nyumbani kwako utakuwa jisikia vizuri hukuna hofu hofu kidogo eh hey, watu wa salama minu yenu yenu unaona bora, bora ukoko mku. Mimi huko huko mimi ninachokitaka kiishie huko usije kwangu ni badogo mno eh hey, wewe ni mkubwa mno lakini kwa Yesu Kristo ni kubwa zaidi E, yeah. dito kichoani. Kwa huo kicho kwa za Imetupasa kumpenda mungu lakini ni na kumhov. Iawa tu Ibrahim na kwa nampeenda riku ariki na kwanafiti. Hu yumita rkuu uyu uyu uyu jemedana na namovu lakini na nanti na kumhov. Yuto kwapa moja ana ita juu du lakini ni anaumpa cheo chake. Mm. E ni? yule farisayo kwenye ruka nane. Farsaka anamuita alianzia anzia ruka 7 mwishoni kwenda rukana. Akamkaribisha ya nyumba na nini. Wakaanza kula nini? Akaanajua. <laughs> Akaingia ile Maria Magdalena Akaanza kumfuku kum, Kulia machozi na kumnyunyizia ma, ma, ma, ma, ma, machozi na kumfuta kwa nywele zake. Yule yule farsaka. <laughs> huyu jamaa ngikwepo na huyu ni kahaba. Lakini hana ufahamu Yere kwa na mshanga Kama kahaba likwa ni namugusa halijui Halikuwa hamini kama yeso anagugusa sote Hata yeso kama angalia Kwa kwa kwa kwa ni mpasulew Simo ni nataka kukumuliza kitu kimoja Emni Mtu mmoja likwa na daiwa miyatana Dinali miyatana mingine Watu wakasamehewa na huu Jee ni yupi Ambaye atampenda mingine zaidi Haka sema ni huyu Wa miyatana Kwa soo ni yingi zaidi Nakasemu meyamua vizuli. Kuyu wanamuke, tangu nimeingia hapa, hajaacha, kunibusu migu yangu na kuisafisha. Ya no. Mi nimeingia, ujiani paka mafuta kichwani. Nimeingia, nafumbi zangu, nimeanza kula sijana wa. Muta nakupa chakula, na unafika nyumbani hata hakuna wish. Ibi ushawe kuna, muta nakupa chakula hafu, hakupi, maja, kunawa. Mi ushawe kunikuta. Muta kupi, hata ya kunawa. Yesu nasema, kama huja nipa maja kunawa, hujani nipenda, huja nipenda, mimi eh, ni sisho si chote sija norote kwako, huniheshimu kwa norote. Huni Anana nisikia. Mungu ya kambie, somala leo ni hofu ya mungu. Anana nisikia. Tuwe makini na hofu ya mungu. Tumuombe kwa kicho na kutetemeka, kwa hofu na kutetemeka Maumbi yetu, Tuliko tulangaria kusia na wetu Lakini tulangaria maumbi yetu yawe Na hofu ya mungu Tunapoenda mbele za mungu Tusiene kubwatuka bwatuka Tuende kama vile Ni hivi mta kwa kwamba Unaitua ikuru wendo kwa ome mambo unayo itagi Utafika pale kizembe zembe ay, ay, ay, ay, ay. Uta, Kwa ta mikono utachipo kwenye Uweke mikoni, uweke mifukoni Au uweke nyuma Uishikie mbele Au uweke kifua. Yani mikono unatamani ingekatwa Kwa soo inaku ina kukwaza Kwa soko kujui jishikeni, kwa hofuto. Lakini ni wamu wazona. Apara, of course, mungu rifiki atu. Na nini na na neno lake? Tuna rongenye na nini? Lakini yote katika yote, tunapoenda kumomba mungu Tumuombe kwa hofu. Lakini chuo la kuti, e, naomba, wako kita na ni wako, hiniuka kidoogo. Eneo, eh. basi piga magoti. Si uliakila siku, eh. leo maelezo mama, leo mafuta magoti. Apazi imara sime, mmoja. Si hapa mna, ah, taki ni kuheshe, kuna kicho na hofu na hofna kuti e, angalie Emtano haliye, ruka kumi nani, kumi na mmoja mpaka kumi na ni mfano na ujua si umgeni. Lakini wakati nikuwa naenda kule, nikuwa naendelea kuwelezea, mifike pale nikuwa taisha upata, nisha welezea. Kukwa kuna falisayo na mtoza ushuru, kukwa kumina nane, kumina moja. Falisayo na mtoza ushuru. Wote wanamomba mungu huyu, ila moja naomba bila hofu, bila kicho, bila upe. Kwa sababu tu alajiona ni mkamirifu. Oya mimi, watu anapofiga pale bara hey, hey, kuna hofu na kichocha kwa kuele. Hamna, hamna, utatasema, eh, ni kijini wao. Inaweza ni unaweza hapa bara, u-unaomba ni kiongozi, unaweza kutokea ukatamani watu wote wasikia angani. Mwana tunaomba utubarigewe Mweshimiwa naomba Haipo utakape meni Mkainayo na mkuhu Mweshimiwa hili kwa naomba Unisaidia ikinaikini unatamani watu wasisike Naisha natuambia tunapo mwomba Tumwombi katika mazimia kama hai Ndiyo siyo Matayo ah, Noo siyo matayo Meseba ni Ruka Ruka kumina nane kumina moja nasema Uh, Tuanza ya msanu watisa mfano huu Watu waliojikinai Ya kuwa wao ni wenye haki Waki wadharawu wengine wote Penye dharau hakuna hofu na kutetemeka bazewe Watu wawili walipana kwenda hikaruni kusali mmoja farisayo na wapili mtoza ushu Yule farisayo wakasimama kiomba hivi mwani mwake E mungu na kushukuru kwa kwa mimi si kama watu wengine wajangani wadharimu wazizi Wala kama huyu mtoza ushuru Mimi mara maramili kwa juma na mwezi mtukufu kabisa nafunga siku sarasi, sarasini Hutua zaka katika mapato yangu Lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali Wala hakuthubuto hata kuinua macho yake minguni Uyumita likuwa na hofu wa hana hofu uyu wapini eh Bali alijipiga piga kifua akisewa Eee hey, mungu uniwe razi Mimi unilami. Na waambia Na waambia Huyu alishuka kwenda nyumbani kwake ameshabiwwa haki kuliko yule kwa maana kila jikweza tadhiwa na yajithirie atakuzwa tunaona kuna mmoja alikuwa hana hofu yote na Mungu yani nikama kama alikuwa ni kama anajitapa mbele za Mungu Mungu mimi ni mkamilifu Sita chochote nafunga toazaka. ni mkamilifu ndiyo iko vizuri kabisa ala Anajipiga piga wala hainuke. Sama mungu nisamehe mkosefu mingi. Tunaona maombi yetu. Lazima yawe na hofu. Ya na mungu nani yaki. Iri kusuri tuweze ujibiwa na kumbokelewa. Matayo sita. Nasa e, naka funguwa pari. Nasa nse funguwa pari. Kwa hanyanipa funguwe. Nua funguwe lakini. Sitaka sana Matawo sita, ni hile sala abwana, inapatika na watakwenye ruka kupila mbwana. Matawo sita, nasema ustali wa... wa... wa... wa... wa, wa tisa. Basi nini salini hivi. Baba yetu uliendinguni. Jina lako litukuzwe. Falme wako uje. Una kumbu. Kwanza ni baba. Ni yetu. Anake baba, anake ni mkuba wako. jina lake likaelimuliwe juu litukuzwe li wako uje lazima leo hii watu wanahangaika na ufalme wa Yesu Kristo Wanahangaika na, na mamlaka yao wenyewe mamlaka yao wenyewe basi aweze kupata kanisa la kutisha kubwa aweze kukusanya utajini mkubwa aweze kushindana na wenzake nani nani mchungaji mwenye magari mengi hapa dar es salaam kama haya aweze kushinda Jina lako litukuzwe, ufalme wako uwe Mpenzi yako yatimizwe hapa duniani kama minguri Haya mambo yote ya Hakuna hata umi moja liyo kishaanza Akuanza ni kumsifu mungu na kumilua Maumbi yetu razi yao na kichwa na uti na hofu ya mungu Alafu nipo naanza kumumbe kwa pia na mkate, na chakula na maitati yetu Na, na, na, na msamaha, na uti na churinde na majaribu Lakini, kinachoanza ni sifa <coughs> za Mungu. Na tioanza ni za Mungu. Hoja ya pili, hoja ya tatu na nasema hofu ya Mungu hutukinga na dhambi. E, tusipo mhofu Mungu vizuri, tutadumu katika dhambi zetu. Hebu yanuze huyu huyu farisayo alikuwa na hofu na Mungu alikuwa na hofu ya na Alikuwa hana hofu. Huyu ambaye tumemwona lena kwa Kusari ya kasema Anatoa zaka Fanya kina kitu kizulu alikuwa hana ofu ya mungu Sini wu Zami mm. zake Halisamewa zami Hapana mm. hofu ya mungu Inatuangezea msama Hata kija mtu Hame kukosea Hame nikosea Kwa vena mtu Apite akugonge Hawa kukanyage umie Hala hafu Haka mm. ya sema Ha ah. Sijari e aí a nanta cá me ah tisou sou menino da minha mita tisou não é o samani para samani para nós não posso ter samani do samet para nós e aí uma e aí mamãe vem apanar a palipa humita daqui ninguém tira a mamãe só leva amnata chita e aí a nanta cá me vê o Mimi ni niombe msamaha, alafu ndo nitamua kujali au kuto kujali. E, hofu ya mungu hutukinga na dhambi. Kitabu chamanzo. Sehe, goe sikiliza. sehemu mwenye hofu ya mungu, dhambi na kuwa chache. Leo hii katika jamii ya Tanzania, katika jamii ya dunia hii. Kwa sababu, hofu ya mungu haipo, lami zinaongezeka. Nauma, nipigia ni mstari. Nipigia mstari. Ndio. pasipo na hofu ya mungu, lami zinaongezeka. Ingeza kusema, ito nukicho no chasoma. Amini, doo, kipengere kidogo hicho. Pasipo na hofu ya mungu, lami zinaongezeka. Mtu tuwe mfano, mbili, tutu funge. Anasema katika kitabu cha mwanzu. Mwanzo ishirini Mwanzo ishirini Tusome mstari wa kumina moja Mwanzo ishirini kumina moja Uyuni Ibrahim nae Anasema hivyo Mwanzo ishirini kumina moja Ibrahim wakasema Kwa sababu na aliona Ya mkini hapa hakuna hofu hapana hofu ya mungu, mahali hapa, nao watani uwa kwa ajiri ya mke wangu. Ni hapa, Ibrahim alikuwa ameenda kama kwa mamiya Isara mkewe, hasema wanae, tu hapo kuwa tunafika huku kwa wafilisti, kwa haimeleke, eh, kwa bimeleke. Watanimaliza. Watani uwa hawana hofu ya mungu, hawagopi mungu, yani kuenda kuwa mtu kwa ajiri ya mkewe, siyo kitu tajabu kwao. Eh, Basi hili kusuri ni, ni okoe roho yangu. Wewe witu dada yangu. Tafika pariwe ni dada. Miminikata. E. Sasa badaye ikatokea. Kama alivo hisi Ibrahimu ikatokea hivo hivo. Badaye matatua kaza kuwapata. Kwa sabubu ya sara. Wakamuza wazimu kwanini sasa uritudangaja bwana. Suki tuambia mapema. Mwazimu mzee mungeni uwa. Hapa nimesha paona hapa na hofu ya mungu. Mnauwa hofu hofu. Mwazimu. bicho alichokuwa kwa sababu hapa na hofu ya Mungu ikabidi ni seme ni kwa ajili ya kujiokoa. Ujumbe tunapata ujumbe nyingi ndani ya huu mstari ninaolenga hapa ni kwamba Ukukisha kosa hofu ya Mungu mahali Midhambi dhambi ina dipuka ina Leo hii i hi, jamii iliyojawa na na uvauchi Watu wanauza viungo vyao kama vile wanauza nini barabarani ni kwa sababu hakuna hofu ya Mungu na wajua kusikia Biblia inakemea. Ndio mm -hmm. sababu. Maasi yanaongezeka. Machafu yanaongezeka. Tunaona wasipokuwa na, mm -hmm. na hofu ya Mungu watu wanaweza kufanya wanachotaka. Wewe niambie, wewe Mkristo unaisikiliza, labda unjaana mji wako, labda na familia yako, nyewe vijana mlioko hapa Jitahidini uweke hali ya hofu ya mungu nani ya darilako. Iwe ni mwaka ujao, iwe ni mwaka kumi ujao, utakapo papata popote pale. Pawe na hofu ya mungu katikati ya ototo wako, katikati ya mjiwako. Ndivo ilivo. Samueli wakwanzo. Kusara wakumina mbili. Mnangu wakumina mbili. Eee, msikirizeni. Samueli wakwanzo wakumina mbili. Nguo na soma mstali miwili ni ya yaho tu kwetu mbali. kwanza kumi na miri, kumi na nne na sema. Na uaji, tumelewa kumi na miri, kumi kama mkimcha bwana neno kumcha nimesema maana yake ni kumhofu kwa na hofu ya Mungu kama mkimcha bwana na kumtumikia na kuisikia sauti yake msiyasie amri ya bwana badala ya ukondo kumcha Mungu sio kumwogopa Mungu ni kuhofu sheria zake maelekezo yake zake na kuto kuzivunja na neno lake kama mkimcha bwana Na kumutumikia na kusikia sauti yake Musia asia amri ya mungu Tena kama Tena kama nini Na mfalme anaye watawala Mkifuata bana mungu wenu Zema e, Marino ya naunganisha Kumucha mungu kutokuvuncha amri zaki Manake, Kuna po kwa na hofu ya mungu Kuna kwa kuna kutina amri za mungu. Na neno lake Na maerikuzu ya na namba yeri wake ni kisha se amri zamu kusimani chizire kumi zire ni sehemu ni zinuroa te mungu ni marekezo ya mungu eh kwenye amri ya tano usiwa euchi bara barani usiwa eki mimi kuniswa ni kuwa ame ni mungwa mezui ya hadia imo kwenye zire kumi ni amri ya mungu akini haihuneka ni eh Kwa hivyo tunatokusewa ni kwamba Amiza mungu kwa mkristo mchanga Na manisha zile kumi Na hazijuizi kwa hapi Na hazirewe zuli Lakini ni, ni pana zaidi hapi Hoji amnisho muhimu pia ni Hofu zuli hutuleta karibu Wakati hofu mbaya Hutukimbiza Kuna hofu nzuli. Na hofu zuli pia Kuna na kuta alamu hofu zazi waki hofu mbaya Wanakua ni, ni kama hofu ya panya paka Ah, Tusiwe na hofu ya mungu kama paka na panya Mwaya ni maonyeshe mfano wa hofu ya paka na panya ya manadamu na mungu wake Ni mfano mbao ni mbaya tuwefuke Mungu kanaka vitu mbaya kwenye biblia Ili kusudi tusivifanya, tuwefuke Tusome katika kitabu manzo mlangu wa tatu mstari wa kumi Unu mstari wa pili kutoka mwisho kwa toko tunamaliza Bada ya hapa, toko tunamaliza Manzo tatu kumi ya nasema yu Sikiza mstari Kuanzia kwanza kisa la sabi. Bwana Mungu akamwita Adam, akamwambia, uko wapi? Usuli wa 10, akasema, na alisikia sauti yako bustanini nikaogopa kwa kuwa mimi niko uchi nikajificha. Hii ni alimuogopa Mungu au Mungu? Ni ni ni hofu nzuri ni hofu mbaya. WaKristo mara chache chache wakitaka na hofu ya Mungu, Hawa na hofu nzuri, anakuwa na hofu ya Adamu Eh hapana Tuena hofu ya Ibrahimu ya Urafiki Eh si hofu ya Adam Hofu ya Imani Si kama tumenema vizuli Nikuwa naangalai pengele dojo Hofu nzuli ya Mungu Kutuleta karibu na Mungu Bali hofu baya kama iya Adam Kutukimbiza Kutu ondosha karibu na Mungu tumalize kwa kitabu cha ya mitume mlango wa 10 mstari na mitume kumi mstari wa 35 kumi, na msukumo na mitume 10 wendana soma biblia tako najua ni kisa kina mhusuo na petro tena mitume kumi Musairi wa thea thina tano nasuama. Nasema yu. Tuwazia musairi wa, wa thea thina ande. Petro haka fumbaji nyo chake haka sema, Hakika na tambua ya kuwa. Mungu hana upendeleo. Musairi wa thea tano nikuwa na utafuta zaidi. Baari katika kila taifa. Mtu amchae. Nishasima neno kumuche ndo kwa na kuwana hofu. Amchae na kutenda haki hukubaliwa nai. Tunaona wamba hofu ya wacha hii Inawaleta Karibu na mungu Inawafanya wakubaliwe na mungu Wakati hofu hii mbaya ya Adam Ya kuto mungu ya kuvunja mungu ya kufuncha mungu zaki mungu tuyagu kujificha Oyeo kuna wakristo wako anajaribu kujificha mbele za mungu Ala jita hata maumbi yake yani Yaani siri zaki Zibaki mungu mungu wa sisi eh. Kwa hiyo, leo tu mjifunza somo ni nao suhofu, zuli ya mungu, hofu ya mungu. Nao mba kama haya. Mimi na wewe, na wewe mbaya mbaya mbaya mbaya mbaya hukumbali. Ujifunze kuwa tunayaweka kwenye utekerezaaji. Kwenye ufahamu. Nisifike mle na kupitri. Isiwe njitia tu ya kuteleza na kuondoka. Mbali ikadumu. Tujaribu kunu. Tafta tu. na mna kuleweka kwenye utekerezaaji wetu. Nani ya nanisikia. Basi mungu wa baliki sana tokoa tuwe shapa. neno hili baraka zako, ema zako, fadhili zako zikamatane na kutawanyika na watu wako. Asiwepo wakulia, siwepo wa kuugua, siiwepo kulala macho. Asiwepo wa kushinda njaa na kulala njaa, siwepo wakupungukiwa. kuwa wa Kwa kana kitu kwa sababu wewe Mungu unatulisha na kutushibisha. Ah, mungu tuneni na kutangulia Siwepo pia wa Na kuonewa, Mungu wa suepua kushambliwa vivi Na ulimwengu na shetani anaoongoza Kwa hana tunakushukuru katika ya machache Mungu wa rehema tunakushukuru ni katika jina la baba na la mwana Anarom takatifu na, na, na minakukia yote Amen